Стівен Кінг Куджа. Офіс імідж погляду розміщувався у неохайній цегляній будівлі у Кембриджі. На п'ятому поверсі були розташовані кабінети персоналу, на шостому – здвоєна студія а на сьомому і останньому поверсі була погано провітрювана демонстраційна зала на 16 місць, по чотири в кожному ряді. Того раннього надвечір'я у понеділок Вік Трентон і Роджер Брікстоун, знявши піджаки і розпустивши краватки, сиділи у третьому ряді демонстраційної зали і переглядали ролики за участю професора кашології. Кожен ролик дивилося по п'ять разів – Усього їх було 20. Три з них були присвячені злощасній малиновій енергії. Останній блок із шести роликів закінчився півгодини тому, і кіномеханік, побажавши усім на добраніч, пішов на свою вечірню роботу крутити фільми у кінотеатрі Орсон Веллс. Через 15 хвилин із понурим виглядом розпрощався і президент імідж погляду Роб Мартін, додавши, що коли він буде потрібен, у вівторок і середу його двері будуть відчинені для них у будь-який час. Та він не висловив того, що було на думці в усіх трьох. Двері будуть відчинені, коли вони виграють щось варте уваги. Роб мав повне право на похмурий вигляд. Він був ветераном війни у В'єтнамі, втратив ногу під час тутського наступу. Відкрив студію наприкінці 70 х на гроші, які отримав з інвалідності, і завдяки значній допомозі батьків дружини. З того часу студія ледве трималася на плаву, здебільшого перехоплюючи крихти із багатого медіастолу, за яким банкетували великі бостонські студії. Вік і Роджер зв'язалися з рупом Мартіном, тому що він нагадував їх самих, Боровся з усіх сил, щоб поставити компанію на ноги і перетнути ту межу, що її називають критичною. Окрім цього, що теж доволі суттєво, із Бостоном було легше підтримувати зв'язок, ніж із Нью-Йорка. За останні шість місяців справи імідж погляду пішли в хороу. Факт, що студія знімає ролики для Шарпа, зіграв на користь робо, і він зумів одержати інші контракти. Уперше все почало виглядати солідно. У травні, ще до того як Малинова енергія ринула через край, Роб Мартін надіслав їм із Роджером листівку, на якій був зображений Бостонський автобус. На звороті чотири чарівні дамочки нагнулись, аби продемонструвати свої задки. Запаковані в дизайнерські джинси. Унизу відпис у бульварному стилі. Імідж-погляд береться за бізнес із бостонськими бусами. Башляють багато бабла. Тоді було смішно. А зараз не до сміху. Після фіаско з малиною двоє клієнтів, включаючи і дизайнерські джинси, розірвали угоди із імідж-поглядом. І якщо Едворкс втратить замовлення Шарпа, то Роб Мартін втратить не тільки їх. Це лякало і сердило Роба. Емоції, які Вік чудово розумів. Вони сиділи і мовчки палили вже п'ять хвилин, коли Рочар тихо промовив. «Віку мене просто тягне стругати». Коли бачу цього суб'єкта, як він сидить за своїм учительським столом і дивиться на мене з виразом янгольської невинності, а тоді запихає до рота повну ложку каші з отим шмаркливим барником і каже, тут усе в порядку, мене нудить. Фізично нудить. Добре, що кіномеханік пішов. Якби я подивився це ще раз, довелося б блювати у спеціальний пакет. Роджер був у підлокітник попільничці. Він і справді виглядав погано. Його обличчя не було жовтоватого відтінку, і вікові це зовсім не подобалося. Цей стан можна було б назвати деморалізованістю, бойовим мандражем. Як завгодно, однак це було не що інше, як страх. переляк до всирачки, відчуття, ніби ти загнаний у пастку. Ніби дивишся в темряву і бачиш істоту, готову од тебе з шерти. Я не переставав повторювати собі, що маю щось побачити, сказав Роджер, вимаючи нову цихарку. Розумієш, щось таке не можу повірити, що все так зле, як здається, але враження від усіх роликів у сумі це ніби дивитися на Джемі Картера, коли він каже. «Я ніколи вам не брехатиму!» Він знову зробив затяжку, скривився і прим'яв цигарку у попільничці. Воно й не дивно, що Джордж Карлін, Стів Мартін і довпане суботнє вечірнє шоу переживають свій зірковий час. Цей тип має такий святенницький вигляд! У голосі Роджера раптом заброніли сльози. Він різко прикусив язика. «У мене ідея!» Спокійно сказав Вік. «Ага, ти казав щось таке в літаку!» Роджер дивився на нього, але без особливої надії. «Якщо в тебе є ідея, то давай розповідай!» «Думаю, треба зробити ще один ролик із професором кашології», промив Вік. «І нам треба переконати в цьому старого Шарпа. Не малюка, а саме старого!» «І що наш старий добрий професор» Продаватиме цього разу, поцікавився Роджер, розтібаючи ще один куцик на сорочці. Отруту для щурів чи хімічну зброю. Облиш, Роджере, ніхто ж не отруївся, міг і отруїтися, відповів Роджер, пронизливо захихотівши. Часом я питаю себе, чи й ти взагалі розумієш, що таке реклама, це як тримати вовка за хвіст, і цей конкретний вовк. Із наших рук вирвався. Ось-ось він повернеться і проковтне нас, не пережовуючи. Роджере. Це країна, у якій на перші шпальти потрапляє інформація, що якась група споживачів зважила в Макдональдсі їхній чвертьфунтовий бургер і виявила, що в ньому на кілька грамів менше. Який сумнівний каліфорнійський журнальчик публікує статтю, що в автомобілів Пінто при зіткненні задом ніби може вибухнути паливний бак, і в компанії «Форд» аж жишки починають труситися. «Тільки «Форд» не чіпай», – урвав вік, злегка посміхнувшись. «У моєї дружини Пінто і мені з ним мороки вистачає». Я лише хотів сказати, що ідея ролика із професором кашології настільки ж геніальна, як змушувати Річарда Ніксона повторити на біс свій річний звіт перед Конгресом. «Віку, він скомпрометований! Ні, просто розчавлений!» Він замовк, дивлячись на Віка. Вік із серйозним виглядом дивився на нього. «Що ти хочеш, щоб він сказав?» «Щоб він вибачився!» Якусь мить Роджер кліпав осклілими очима, а потім закинув голову і розготався. Щоб він вибачився. Мати, Боже, вибачився? Неперевершено. То це і є твоя грандіозна ідея. Стривай, Роджере, ти ж навіть не дав мені шансу, це на тебе не схоже. Так, може й так, погодився Роджер. Кажи, що ти пропонуєш. Але я не можу повірити, що ти... Серйозно? Так, серйозніше не буває. Ти ж відвідував лекції. Що є основою будь-якої успішної реклами? Навіщо вона взагалі потрібна? Основою будь-якої реклами є бажання людей повірити, те, що люди готові купитися. Правильно. Коли технік Майдек стверджує, що він найсамотніша людина в місті, Люди хочуть вірити, що десь справді існує хлопець, який нічого не робить, тільки слухає радіо, ну і, може, дрочить час від часу. Люди хочуть вірити, що техніка мийтек ніколи не потребуватиме ремонту. Коли Джоді Мачо виходить і заявляє, що «Містер Кофі» економить і каву, і гроші, люди хочуть у це вірити». Коли, але хіба не через це ми опинилися у такій глибокій дупі. Вони повірили професору кашології, а він їх підвів. Так само, як вірили Ніксону, який «Ніксон, Ніксон, що ти заладив зі своїм Ніксоном?» Вигукнув вік, сам здивований своїм сердитим спалахом. За цим порівнянням ти не бачиш нічого іншого. Від початку цієї історії я чув про Ніксона уже 200 разів. Але він тут недоречний. Роджер ошелешено задивився на нього. Ніксон був шахраєм і знав про це, але стверджував, що він не шахрай. Професор кашології сказав, що з малиновою енергією все в порядку. І хоча це й виявилося неправдою, він цього не знав. Вік нагнувся і для підсилення сказаного легенько постукав пальцем по руці Роджера. «Зради з його боку не було. І він має це сказати, Роджере. Він мусить виступити перед американцями і сказати, що не зраджував їх. Що те, що трапилося, було помилкою. Помилкою компанії, яка виробляє харчові барвники, а не компанії Шарпа. Він має сказати це. А найголовніше, він має сказати, що йому прикро. Прикро, що така помилка взагалі сталася». А ще за те, що, хоча ніхто й не постраждав, люди все одно були налякані. Роджер кивнув, а тоді знизав плечима. «Ідею я вловив, але ні старий, ні малюк на це не підуть. Вони хочуть поховати так, так!», так – закричав Вік, змусивши Роджера відсахнутися. Він скочив на ноги і заходився нервово міряти кроками прохід між короткими рядами. «Звісно, хочуть, і вони праві. Професор помер і має бути похований. Професор кашології має бути похований, як уже поховали малину. Але ми повинні змусити їх зрозуміти, що його не можна ховати в темряві. У цьому вся суть». Їхнім першим поривом буде діяти, як якийсь мафіозний, мокрих справ майстер, або як наляканий родич, що закопує померлого від холери. Він нагнувся до Роджера так близько, що аж торкнувся носом його носа. Наше завдання – змусити їх зрозуміти, що професор не може спочити з миром, якщо його не проведуть в останню путь серед «Білого дня». І я б хотів, щоб уся країна плакала на його похороні. Ти нено, учав був Роджер, але відразу ж закрив рота, класнувши зубами. Уперше за дуже довгий час Вік побачив, як з очей його компаньйона зникає розгубленість і страх, його обличчя раптом ожило, і замість колишньої тривоги на ньому з'явився трохи божевільний вираз. Роджер широко всміхався. Побачивши цю посмішку, Вік відчув таке полегшення, що геть забув про Донну і про те, що сталося, вперше з тієї миті, коли отримав кемпове послання. Робота повністю захопила Віка. І лише потім він трохи приголомшено подумав про те, як давно вже не відчував такого чистого, ні з чим не зрівнянного кайфу від занурення в роботу, у якій ти профі. «На перший погляд ми всього лиш хочемо, щоб він повторив те, що від початку цієї історії говорив сам Шарп», – вів далі вік. «Але коли це скаже сам професор кашології, коло замкнеться», – промурмотів Роджер, припалюючи нову цихарку. «Так, правильно. Можливо, ми зможемо подати це старому як фінальну сцену у цьому малиновому фарсі, як катарсис». Як знак, що все вже позаду. Як гірка пігулка. На старого цапа це має справити враження. Публічна покута, шмагання себе різками. І замість того, щоб закінчити як тип, що зганьблений і всіма осміяний валяється в болоті, він закінчить як Дуглас Макартур, кажучи, старі герої не помирають, вони просто відходять. Це те, що на поверхні, а якщо глибше, то нам потрібен настрій, почуття. Тепер він був уже на кордоні Роджерової країни. Якщо тільки він суміє донести до Роджера сам образ, саму суть тієї ідеї, що прийшла до нього в кав'ярні Бентлі, далі вже Роджер зможе розвивати її сам. «Маккартур», – м'яко промовив Роджер. «Але ж у цьому і вся суть. Настрій прощальний, почуття жаль. Показати людям, що з ними вчинили несправедливо, але тепер занадто пізно і...» Він дивився на Віка майже очманіло. «Що?» «Прайм-тайм», time, вимовив Роджер. «Га? Ролики? Ми покажемо їх у prime time. Вони ж призначаються для батьків, а не для дітей, правда?» «Саме так. Якщо з цього взагалі щось вийде?» Вік вишкрівся «Все у нас вийде», – запевнив Вік і, використовуючи винайдений Роджером термін на позначення хорошої реклами, додав. «Це справжній танк, і якщо треба, ми переїдемо ним усіх до дідькової мами. Якщо перед від'їздом до Клівленда матимемо на руках щось конкретне?» Вікі Роджер ще цілу годину просиділи у крихітній демонстраційній залі, обговорюючи справи. І коли вони, виснажені і спітнілі, нарешті зібралися йти до готелю, вже зовсім смеркла. «Мам, ми вже можемо їхати додому?» – апатично спитав Тед. «Уже недовго, Любий!» – вона поглянула на ключ, що стирчав у запалюванні. У зв'язці були ще три ключі – від будинку, від гаража і від багажника пінта. До кільця був прикріплений шкіряний брилок із витисненим на ньому грибом. Донна купила його у квітні у бриштацькому універмазі Сфонсон. У квітні, коли вона була така зневірена і налякана, хоча й не здогадувалася, що таке справжній страх. Справжній страх – це намагатися зачинити вікно біля свого сина, коли слина скаженого собаки летить тобі на руки. Вона простягла руку, торкнулася шкіряної петельки, знов прибрала. Правда була ось у чому. Їй було страшно спробувати. Було 15 хвилин по сьомій. На дворі ще світало, хоча довга тінь пінто Пролягла вже мало не до самих тварих гаража. Хоч Донна цього і не знала, її чоловік та його компаньйон і досі переглядали ролики із професором кашології на студії «Імідж-погляд» у Кембриджі. Вона не знала, чому ніхто так і не відгукнувся на її сос. У книжках хтось би вже з'явився? це була б винагорода героїні за те, що їй, на думку, спала така розумна ідея. Але ніхто не приходив. У тому напіврозваленому будинку колопідніща пагорба, її сигнали точно було чути. Може, вони там усі п'яні? А можливо, власники тих двох машин на доріжці на під'їздці автоматично виправила вона себе? Тут це називають під'їздкою поїхали кудись на третьому авто. Їй хотілося розглядіти той будинок із вершини, та його затуляв схил пагорба. Урешті-решт Донна припинила сигналити. Вона боялася, що якщо й далі тиснутиме на клаксон, у пінто сяде акумулятор. Відколи вона купила авто, його не міняли. Донна все ще сподівалася, що Пінто таки заведеться, коли охолоне двигун. Раніше так було завжди. «Ти просто боїшся спробувати, бо якщо двигун не заведеться, що тоді?» Вона вже простягла руку до ключа запалювання, коли в полі зору, похитуючись, з'явився собака. До цього він, зачаївшись, лежав перед машиною. Тепер він, звісивши голову і підібгавши хвоста, повільно брів у напрямку гаража. Песпетляв і похитувався, як п'яниця, під час гіркого фінішу довгої гульні. Не оглядаючись, кучо повзнув у тінь будівлі і зник з очей. Донна знову забрала руку. «Мам, ми що, не їдемо?» «Сонечко, дай мені подумати», – сказала вона. Вона виглянула із водійського віконця і поглянула ліворуч. Вісім швидких кроків, і вона опиниться перед садніми дворима будинку Кембера. У середній школі Донна була зіркою дівочої команди із легкої атлетики і ще й досі регулярно бігала. Вона була певна, що зможе дістатися до дверей швидше за собаку. У будинку є телефон. Один дзвінок у відділок до шерифа Бендермана, і все це жахіттє скінчиться. Проте, якщо вона знову намагатиметься завести двигун, спроба може виявитися марною і тільки розлютити пса. Донна майже нічого не знала про сказ, але невиразно пригадувала прочитану колись статтю про те, що в скажених тварин з'являється майже надприродна чутливість до звуків. Гучний шум їх просто зводить до шаленства. «Мамо! Штеде цить! Вдумайся лишень! Вісім швидких кроків!» Навіть якщо Куджо зачаївся і підстерігає в гаражі за межами зору, Донна була впевнена, знала, що зможе виграти гонку до дверей. «Телефон? Добре! А ще...» У таких людей, як Джо Кембер, неодмінна є зброя, можливо, навіть ціла колекція. Яке було б задоволення перетворити довбешку цього пса на купові всянки із полуничним джемом? Вісім швидких кроків. Впевненість. Оціни перспективу. А якщо двері на ганок виявляться замкненими? Чи варто ризикувати? Вона зважувала шанси, серце важко гупало в грудях. Одна річ, якби донна була сама, але припустімо, що двері замкнені. Вона може перегнати собаку на шляху до дверей, але не туди й назад. Тим паче, коли собака почне бігти, коли кинеться на неї як перша. А що робити тоді? Що, як він побачить, як осатанілий двохсотфунтовий пес нівичить його маму? Як він кусатиме і роздиратиме її на шматки, аж доки не перегресе горла? Ні, тут вони в безпеці. Спробуй знову завести машину. Донна простягла руку до ключа. Частина її свідомості наполягала, що треба зачекати ще трохи, доки двигун повністю охолоне. «Повністю охолоне, та вони тут уже більш як три години!» Вона вчепилася в ключ і повернула. Двигун кашлянув раз, двічі, тричі, а тоді з Рефом завівся. «Слава тобі, Господи!» – заплакала Донна. «Мамо!» – пронизливим голосом запитав Дед. «Ми їдемо, їдемо!» «Їдемо!» із запалом, сказала Донна, даючи задній хід. Уджо стрілою вилетів із гаража і завмер на місці, придивляючись. «Пішов нахер, псюро!» – з тріумфом заверещала Донна. Вона натисла на газ. Інто проїхав десь о два фути і став. «Ні!» – скрикнула Донна, коли на індикаторі знову загорілася ідіотська червона лампочка. Коли двигун заглух, кучо ступив ще два кроки вперед, але зараз він просто тихо стояв на місці, схиливши голову. «Спостерігає за мною», – знову майнула думка. Від собаки падала довга тінь, чітка, ніби фігура, вирізана із чорного гофрованого паперу. Донна намацла ключ запалювання і перемкнула з режиму на старт. Двигун обертався й обертався, але автомобіль не рухався. У вухах чулося хрипке сопіння, і кілька секунд Дон мене усвідомлювала, що ці звуки видає вона сама. У ній зринула невиразна думка, що це міг бути собака. Із жахливою гримасою вона молотила по стартеру, і, зовсім забувши про Теда, проклинала його такими словами, яких і сама собі не підозрювала. Весь цей час Куча стояв, відкидаючи тінь, неначе виткану із якогось сюрреалістичного похоронного крепу. Спостерігав. А тоді влікся на доріжку, не би вирішивши, що шансів на втечу у них все одно немає». За це Донна ненавиділа пса ще більше, ніж коли він намагався вдертися в авто через те два вікно. «Мамо, мамо, мамо!» «Десь далеко. Неважливо. Зараз важлива тільки ця клята маленька суча машина. І вона заведеться. Вона змусить її завестися просто силою волі». Вона не тямила скільки часу просиділа отак, згорбившись над кермом зі звислим на очі волоссям, безуспішно гамселючи стартер. До тями її привело нередання Теда. Воно вже встигло перетворитися на тихе поскиглювання. То був звук двигуна. Він то оживав на п'ять секунд, то знову уривався. Ще п'ять секунд, знову пауза. Здавалося, паузи тривали все довше. Вона добивала акумулятор. Донна вимкнула двигун. Вона потроху приходила до тями, ніби після непритомності. Пригадалося, як вона ще в коледжі захворіла на гастроентерит. Усередині все то піднімалося вгору, як на ліфті, то падало вниз із парашутом, аж доки вона не відключилася в одному з гуртожських туалетів. Коли Донна опритомніла, все було так само. «Ти залишаєшся такою ж, як і була, але якийсь невидимий художник ніби розфарбував світ наново, спершу повертаючи йому природну гаму, а в кінці перестарався із яскравими тонами. Кольори просто таки били в очі. Виглядало неправдоподібно і ботифорське, як вітрина великого магазину». «Ласкаво просимо у весняне розмаїття», або «Все готове до грандіозного відкриття». Тед відсахнувся від неї, очі міцно заплющені, великий палець засунутий у рот. Другу року він притис до задньої кишені не лишали слова проти чудовиськ. Дихав він часто і неглибоко. Теде, сонечко, не переживай», – промовила Донна. Мамо, з тобою все нормально, його голос радше нагадував хрипкий шепіт. Так, і з тобою теж усе буде добре, принаймні ми в безпеці. Це розвелисько заведеться, ось побачиш. Я думав, ти на мене сердишся. Вона взяла сина на руки і міцно притулила до себе. Його волосся пахло потом, до якого домішувався легкий відтінок безслізного шампуню Джонсонс. Вона подумала про пляшечку, що ціла і неушкоджена, стоїть собі у ванній на горі на другій поличці у шафі. Як би їй хотілося торкнутися тієї пляшечки. Це залишався тільки слабенький, знайомий аромат. «Що ти любий, не на тебе?» – заперечила Донна. «Зовсім не на тебе!» Тед обійняв її у відповідь. «Він ще не може нас дістати, правда ж?» «Правда!» «І не може... не може прогристи собі дірку всередину!» «Ні!» «Я його ненавиджу. Поривчисто вигукнув Тед. «Я хочу, щоб він здох!» «І я теж!» Донна визирнула у вікно і побачила, що сонце ось-ось сяде. При думці про це її охопив забобонний жах. Вона пригадала дитячі ігри у піжмурки, які завжди уривалися, коли тіні починали зливатися, перетворюючись на фіолетові лагуни. Пригадала той містичний поклик, що линув околицею міста її дитинства. Той високий дитячий голос, далекий, магічний, який сповіщає, що вечеря вже готова і всі двері от от замкнуться перед приходом ночі. Раз, два, три, всіх уже знайшли раз, два, три, всіх уже знайшли. Собака спостерігав за нею це божевілля, але сумнівів більше не було. Ці безтямні скажені очі, ні на мить не відривалися від її очей. Ні, це лише твоя уява. Він просто собака, до того ж хворий. Справи і так уже досить погані, ще не вистачає вигадувати те, чого в собачих очах аж ніяк не може бути. Так сказала собі Донна. Ще через кілька хвилин вона сказала собі, що очі-кучо нагадують очі деяких портретів, які, здається, не зводять з тебе погляду, в який би куток кімнати ти не пішов. Але собака дивився на неї, і в його погляді було щось знайоме. «Ні», – сказала собі Донна і спробувала відігнати думку, але було вже запізно. «Ти ж бачила його раніше, хіба ні? Того ранку, коли тедві наснився перший кошмар, коли на кріслі лишала купа ковдр і простиратил, а на них сидів тоді Ведмедик, ти тоді відчинила шафу, і на коротку мить побачила з постать із червоними очима. І то, то що приготувалася до стрибка. То був він, то був Куджо. Дед був абсолютно правий. ось тільки чудовисько не сиділо в його шафі. Воно було тут. Воно було тут і чекало. «Припини це, припини це, Донна!» Вона втупилася у пса, уявляючи, ніби чує його думки. Прості думки. Одна і та ж просто схема, що повторюється безліч разів, незважаючи на вируючий гарячковий клекіт його хвороби. «Вбити жінку, вбити хлопця!» «Вбити жінку, вбити припини негайно!» – різко наказала собі Донна. «Він не думає!» І він ніякий не довбаний бабай із дитячої шафи. Це всього лише хворий собака і крапка. Скоро ти повіриш, що цей собака, то божа кара за твою...» Зненацька куча встав. Так, ніби вона його покликала. І зник у сараї. «Так, ніби я його покликала...» З горла вирвався тремтливий напівістеричний сміх. Тед глянув на неї. «Мамо, нічого любий!» Вона подивилася на темну пащу, сараю гаража, потім на задні двері будинку. «Замкнені, не замкнені, замкнені, не замкнені!» Вона уявила монету, що злітає і перекидається у повітрі. Уявила барабан пістолета, п'ять гнізд порожні в одному куля. «Замкнені, не замкнені!» Сонце сіло, і від дня залишилася тільки біла смуга на західному обрії, не ширша, ніж біла лінія посередині дороги. Скоро і вона зникне. Праворуч від доріжки у високій траві цикад виводили своє бездумно веселе Цвір-Цвір. Куджо досі був у гаражі. «Їсть?» – подумала Донна. «Чи спить?» Вона пригадала, що запакувала їм дещо попоїсти. Вона пролізла поміж сидіннями і знайшла коробочку для обіду та свою коричневу сумку. Її термос викотився аж на самий зад, певно тоді, коли авто трусилось і підскакувало на дорозі. Аби підчепити термос пальцем, їй довелося вигнутися. Блузка розтипнулася. Тед, що був наполовину задрімав, поворохнувся. Голос його одразу ж сповнився гострим шахом, що змусило Донну зненавидіти клятого пса ще дужче. «Мамо, мамо, що ти?» «Просто витягаю їжу», – заспокоїла його Донна. «Ось мій термос, бачиш?» «Добре». Він знову відкинувся на спинку крісла і засунув великий палець до рота. Вона легенько потрясла великий термос біля вуха, Очікуючи почути дзенькіт розбитого скла. Але зсередини чулося тільки хліпання молока. Це вже було бодай щось. «Теде, ти хочеш їсти?» «Я хочу подрімати», – відповів дед, не розплющуючи очей і не витягаючи пальця з рота. «Тобі треба підзарядити акумулятор, друже», – сказала вона. Дед навіть не усміхнувся. «Я не голодний. Спати!» Вона кинула на нього стурбований погляд, але вирішила, що не слід наполягати далі. Сон був природною і, можливо, єдиною зброєю Теда. А крім того, минуло вже півгодини від того часу, коли він, зазвичай, лягав спати. Звісно, якби вони були вдома, перед тим, як іти чистити зуби, Тед випив без склянку молока і з'їв трохи печива. А потім слухав би казку «Можливо, мерсера Майера, А тоді…» Донна відчула, як гарячі сльози обпікають очі, і спробувала відкинути ці думки. Тримкими руками відкрутила кришку термоса і налила собі півчашки молока. Поставивши молоко на приладову панель, узяла одне печиво. Відкусивши шматочок, усвідомила, що помирає з холоду. З'їла ще три печива, випала трохи молока, закинула до рота чотири чи п'ять зелених оливок, а тоді опорожнила чашку. Тихенько відригнувши, вона польніше придивилася до сараю. Перед входом лежала темна тінь. Ось тільки то було не просто тінь. То був собака, там був куджа. «Він стереже нас». «Ні, вона в це не вірила». Так само, як не вірила, що бачила привид Куджо на на ковдр у синовій шафі. Ні, от тільки... от тільки якась її частка в це вірила. І ця частка була не в голові. У дзеркальце заднього огляду Донна кинула швидкий погляд туди, де була дорога. Щоб її розглядіти, було вже надто темно, та Донна знала, що дорога там – так само, як знала, що сюди ніхто не навідається. Коли минулого разу вони всі троє приїжджали сюди лагодити Вік в Ягуар, тоді собака поводився привітно, пробурмотів голос у її голові. Як та сміявся і гладив його, пам'ятаєш? Вік, страшенно регочучи, розповів Донні, що ще п'ять років тому в кінці дороги номер три було міське сміттєзвалище. Потім на іншому кінці міста відкрили сміттєприробний завод, і тепер за чверть милі від оселі кемберів дорога просто обривається. Її перегородили товстим ланцюгом із табличкою «Проїзд заборонено. закрите сміттєзвалище». За будинком кемберів більше нічого немає. Можливо, сюди міг би забрести хтось, хто шукає справді усамітнений куточок міркувала Донна. Та вона дуже сумнівалася, що навіть найгарячіші місцеві підлітки захочуть тискатися на старому міському сміттєзвалищі. У всякому разі, поки що тут ніхто не проїжджав. Біла смуга на заході вже згасла, залишивши по собі тільки ледь помітний відблиск. І Донна боялася, що їй це тільки вбажається. Місяця не було... Неймовірно, але і її почало хилити на сон. Може, сон був і її природною зброєю. Та й що ще можна було робити? Собака і досі лежав на тому ж місці, принаймні їй так здавалося. Темрява стала такою густою, що важко було з певністю сказати, чи то постать, чи то просто тінь. Акумулятору треба було перепочити. «Тоді вона спробує знову. То чому б не поспати?» «Пакунок на поштовій скринці. Від Дж. С. Вітні». Донна сіла рівніше, розгублено насупивши брови. Повернула голову, але скриньку затуляв ріг будинку. «Але пакунок точно там. Чому вона про нього подумала? Це має якесь значення?» Донна досі тримала в руках тарілку тупорвер із оливками та скибочками огірка, акуратно захорнутими у харчову плівку. Не з'ївши більше нічого, вона обережно накрила тарілку білою пластиковою накривкою і сховала в тедову коробку. Розмірковувати багато на тему своєї ощадливості щодо запасів вона собі не дозволяла. Відкинувшись у кріслі, вона намацала важіль, що опускає спинку збиралася подумати про причеплений до скриньки пакунок. У ньому щось було, Донна була в цьому майже впевнена. Та невдовзі в мозку зринув інший образ, який уміру того, як вона засинала, набував яскравих реальних рис. Кембери поїхали в гості до рідних. У якесь містечко за дві чи три години їзди звідси можливо, в Кеннебанк, а може, в Голліс чи Огасту. Невелике родинне свято. У вісні вона побачила простори мальовничий зелений лох із тих, які показують у телерекламі. На ньому зібралося людей 50. Над викладеним каменем мангалом для барбекю полегкотіло полум'я. За довгим розкладним столом сиділо щонайменше три десятки людей, Передаючи одне одному тарильську курудзею та миски з печеними бобами, червоною і стручковою квасолею, були там і смажені ковбаски, від одного погляду вдон не забуркотіло у шлунку. стіл був застелений картатою домашнього пошиву з котертиною, господинею свята була мила старенька пані із геть сивим волоссям, зібраним у вузол на потилиці. Повністю перенісшись у капсулу свого сну, Донна безцінні здивування побачила, що ото її мати. Кембери теж були там, але вони зовсім не були схожими на кемберів. Джо Кембер, одягнений у чистий робочий комбінезон, нагадував віка, а на місіс Кембер була зелена муарова сукня Донни. Їхній син виглядав так, як мав виглядати Тед, перейшовши у п'ятий клас – «Мамо!» – картинка затремтіла і почала розпадатися. Донна щосили намагалася затримати це прекрасне мирне видиво. Образ родинного життя, якого вона ніколи не мала, і якого в них із віком і з їхньою єдиною запланованою дитиною і ретельно впорядкованим життям ніколи не буде. З несподівано глибоким сумом Донна здивувалася, чому ніколи не розглядала речі із цієї точки зору. «Мамо!» – картинка знову затримтіла і зблідла. Голос іззовні проколов видово, як голка яєчну шкарлопу. «Та це нічого!» – кембери поїхали на родинне свято і повернуться десь близько десятої, радісні, зі шлунками набитими барбекю. І все буде добре. Джо Кембер із обличчям Віка про все подбає. З ними знову все буде добре. Є речі, яких Бог просто не допускає. Це... Мамо! Вона виринулась зі сну, здивована, що сидить за кермом Пінто, а не перебуває вдома у своєму ліжку. Та здивування тривало лише мить. Іде прекрасний образ родини, що зібралася за довгим святковим столом, уже почав танути, і за п'ятнадцять хвилин вона навіть не пам'ятатиме свого сну. «Га? Що?» Зненацька з приголомшливим звуком у будинку Кембера задзвонив телефон. Пес підвівся, сколихнувши тіні, що набирали образів його великого нескрапного тіла. «Мамо, я хочу в туалет!» Від звуку телефону кучу заревів. Це був не Хавкіт, а саме Рев. Раптом він кинувся до будинку і врізався в двері з такою силою, що вони аж заходили ходором. «О, ні!» – знудотою подумала вона. «Ні, припини це, благаю, припини!» «Мамо, я хочу!» З гарчанням собака вгризався в двері. Вона чула, як його зуби із нудотним хрускотом впиваються в дерево. «Пісяти!» Дзвінок пролунав шість, вісім, десять разів. Тоді замовк. Донна усвідомила, що весь цей час сиділа, затамувавши подих. Вона випустила повітря крізь зуби з довгим гарячим зітханням. Кучо стояв коло дверей, задні лапи на землі, передні – на верхній сходинці». Він не переставав гарчати. Низький, сповнений ненависті звук, ніби з нічного кошмару. Нарешті він обернувся і глянув на пінта. Деякий час Донна бачила засохлу кірку на його морді і грудях. Потім пес розвернувся і побрів у темряву, поступово зникаючи з очей. Куди саме він пішов, сказати було неможливо. «Можливо, в гараж, а може і кудись поза нього». Тедві чайдушно смикав її за рука в блузки. «Мам, я сильно хочу!» Донна безпорадно подивилася на нього. Бредкембер повільно поклав слухавку. «Ніхто не відповів. Напевне, його немає вдома». Чареті кивнула, не надто здивована. Вона була рада, що Джим запропонував їм зателефонувати зі свого кабінету. Кабінет містився на першому поверсі. Його двері виходили у вітальню зі звукоізольованими стінами. У вітальні були полички із настільними іграми, і стояв великий телевізор «Панасонік» із відеомагнітофоном і приставкою «Атарі». У кутку був гарний старий музичний автомат «Варліцер», і він справді працював. Він, напевно, у Гері, у розпачі додав Бред. Так, думаю, він з Гері відповіла Череті, що означало далеко не те саме, що у Гері вдома. Вона помітила той відсторонений погляд, коли вони з Джо нарешті уклали свою угоду угоду, яка і привела їх з сином сюди. Вона сподівалася, що Бредві не спаде на думку попросити оператора з'єднати з його з Гері первіром. Бо майже напевне знала, що й там ніхто не візьме слухавко. Чаріті підозрювала, що цієї ночі двоє старих кобелів подадуться кудись вити на місяць. «Думаєш, і Куджо все нормально?» «А як же? Якби з Куджо було щось не так, не думаю, що тато поїхав би, залишивши його самого», – відповіла Чаріті, і це була правда. Вона дійсно так не думала». «Чому б нам не облишити це на сьогодні? Спробуєш подзвонити вранці?» «Тобі і так уже пора в ліжко. Уже по десятій. Сьогодні був насичений день.» «Я не стомився. І все ж таки не дох б витрачати забагато нервової енергії на раз. Я витягну твою зубну щітку, а тітка Голі дасть тобі губку і рушник. Пам'ятаєш, яка кімната?» «Звичайно. Ти теж лягаєш, мамо». «Скоро! Я ще хочу посидіти з Холлі! Нам треба стільки всього розповісти одна одній, нас догнати пропущене!» Брет сором'язливо промовив. «А знаєш, вона схожа на тебе!» Чаріті здивовано подивилася на сина. «Справді? Може й так, трохи схожа!» «І цей малий, Джиммі! У нього класний хук правою! Пух-пух!» Бред розраготався. Він сильно тебе вдарив у живіт. «Та де там?» Бред пильно розглядав кабінет. Вивчав машинку Underwood на письмовому столі, підставку для паперів, елегантну відкриту картотеку із поскладеними в алфавітному порядку теками. Погляд був уважним і прискіпливим. Погляд, якого вона не могла спагнути чи сприйняти. Він ніби повернувся звідкись і здалеку. Ну що ти, зовсім не сильно. Він же мала дитина. Бред закинув голову на бік. Мій кузен, правильно? Так. Кровна рідня. Бред ставалося обдумував сказане. Брет, тобі сподобались дядько Джим і тітка Холлі? Вона мені подобається. Про нього поки що не можу сказати. Цей автомат, він реально хороший, але... Він не терпляче трусну бхоловою. «Що не так з автоматом?» «Він так ним пишається?» – пояснив бред. «Ну, як дитина іграшкою. Хіба ж він не чудовий і таке інше?» «Просто цей автомат у нього зовсім віднедавна», – сказала Череті. У ній почав клубочитися якийсь неоформлений страх, якось пов'язаний із Джо і з тим, що він говорив Бретові, коли вони відходили в бік». Деякі люди мають слабкість до нових речей. Коли вони його нарешті придбали, Голі мені написала. Вона розповідала, що Джим мріяв про такий, коли ще був юнаком. «Люди, дитинко, багато людей купують різноманітні речі для того, гадаю, аби довести самим собі, що вони чогось досягли в житті. По-іншому це не можна пояснити». Зазвичай це речі, які вони хотіли мати, коли були бідні. «Дядько Джейм був бідним?» «Насправді я не знаю», – відповіла череті. «Але зараз вони точно не бідні». «Я тільки хотів сказати, що він нічого для цього не зробив. Розумієш, що я маю на увазі?» Бред пильно глянув на неї. «Він купив автомат за гроші, потім найняв людей, щоб його полагодили». Тоді найняв інших людей, щоб його сюди привезти, а тепер так про нього розказує. Але ж він сам, розумієш? Він не... ну, не знаю. Не доклав до цього власних рук? Хоч її страх став дощем, набувши чітких образів, проти голос залишався лагідним. Ага, саме це. Він купив автомат за гроші, але йому самому не треба було нічого робити». «Нічого. Добре, нічого. Але зараз він так вихваляється, ніби... ніби зробив усе власноруч. Він казав, що автомат – річ дуже делікатна, у ній складно розібратися. Тато дав би з ним раду. Категорично відрубав бред, і череді почулося, як раптом із жахливим глухим грюкотом зачиняються двері. Ось тільки ці двері були не в будинку». Вони були в її серці. Тато підрихтував би автомат, і він став би його. «Брете!» – промовила Черіті, і власний голос здався їй слабким і виправдальним. «Не всі ж вміють так добре лагодити і підрихтовувати, як твій тато!» «Так, я знаю», – відповів Брет, все ще оглядаючи кабінет. «Але дядько Джим не повинен так хвалитися тільки тому, що в нього є гроші». «Розумієш, оце вихваляння мене задр... нервує!» Чариті раптом розлютилася. Їй закортіло вхопити його за плечі і добряче струсонути. Хотілося закричати так, щоб правда нарешті дійшла до його мозку. Що гроші не впали йому з неба, що зазвичай вони дістаються людям завдяки наполегливості силі волі. А воля – це основа характеру. Вона скаже Бретові, що доки його батько опановував тонкощі професії механіка, смулюючи зрештою хлопців Black Label на купі старих лисих шин за заправкою Емерсон Саноко і розповідаючи масні анекдоти. Джим Брукс навчався в юридичному коледжі. Він день і ніч провів над книжками, аби скласти іспити, бо якщо ти складеш іспити, то отримаєш диплом. Диплом – це перепустка. Ти отримуєш право сісти на карусель. То, звісно, не означає, що ти зможеш дотягтися до заповітного кільця, але принаймні у тебе з'являється шанс спробувати. А тепер іди нагору і вкладайся спати. Спокійно промовила Чареті. Те, що ти думаєш про дядька Джима, нехай залишиться при тобі, але дай йому шанс брати, не засуджу його тільки через це». Вони якраз увійшли до вітальні, і вона махнула рукою у бік автомата. «Не буду». Вона попрямувала за бретом до кухні, де Голлі готувала какао для них чотирьох. Гретхен і Джим Молодший давно вже спали. «Ну що, поговорила з чоловіком?» – поцікавилася Голлі. «Ні, напевно пішов чесати язиком зі своїм друзякою», – відповіла Чарді. «Зателефонуємо завтра». «Хочеш какао брати?» – спитала Холі. «Так, будь ласка». Чаріті дивилася, як брат сідає. Він поклав був лікоть на стіл, але одразу ж прибрав, схадавши, що це не ввічливо. Серце сповнили така любов, надія і страх, що воно аж затіпилося. «Час!» – подумала вона. «Дай йому час і якусь перспективу. Якщо тиснутимеш, втратиш його назавжди». Та хіба в неї був час? Усього тиждень і він знову повернеться під вплив Джо. І навіть коли вона сіла поруч із сином, дякуючи Холі за чашку гарячого какао, у голові знову і знову крутилися думки про розлучення.